Незважаючи на небезпеку, яку таїть у собі зустріч із чорним вепром. Похорон тим часом наближався до лисого пагорба над розсю, де тільки тепер Кий помітив велику сіру купу дров, на яких мали спалити князя. І тоді вої рушили на зустріч похоронній процесії густим натовпом, зовсім не так, як це бличило в цю сумну хвилину, а поспішно, з тривожними вигуками та брязкотом зброї. Вони оточили сани з корстою покійного князя, і воли були змушені зупинитися. Наперед виступили княжичі. На їхніх обличчях ясно вимальовувався гнів, змішаний з подивом. Що сталося? Родовичі Спитав Радогаст і звернувся до старішини, що проштовховувався наперед. «Хіба так військо мало провести свого князя в останню путь? Чому усі збилися, мов, отара овець?» Старішина, високий силий горбоносий дід, простягнув перед собою руки і вигукнув. «Няжичі!» Гунни йдуть. Радогаст зблід. Чорний вепр стиснув сухі пошерхлі губи, неспокійно ковзнув поглядом по обрію. Гунни? Де ж вони? Ще за росю. Цю звістку принесли троє воїв. Старішина повернув голову до Кия. Та ось вони. Юрба розступилась. Наперед виступив кей. Чорний вепер, побачивши свого недруга, аж кинувся. «Ти?» У цьому вигуку прозвучало все. І непідроблений подив, і гнів, і зловтіха, й погроза. Княжич не міг приховати своїх почуттів. Кей був не але від того вигуку серце його здригнулося. Безперечно, тепер чорний вепр зробить усе, аби не випустити його із своїх рук. Радогаст теж був здивований. «Кий? Яким побитом? Коли ти встиг прибути? Та й дивно, ми ж до русів не посилали гінця? Далеко? Все одно ваший не встиг би прибути вчасно на похорон. А зважаючи на спеку, ми не могли тримати тіло князя довше». «Я тут з іншої причини», – відповів Київ і глянув на чорного вепра, не бажаючи пояснювати, що то за інша причина. Їхні погляди схрестились на коротку мить, але цього було досить, щоб чорний вепр зрозумів, чого прибув сюди Київ. А Києві стало ясно, що цвітанка у руках молодшого княжича. Тим часом Редогасте цікавило інше – він підступив до Кия. «Отже, ти бачив гунів? «Так». «Де саме?» «Вони уже підходять до Росі». «Багато їх?» «Ціла Орда». «О, боги!» «І вона прямує до Родня?» «Так». «Накажи княжичу отрукові злізти на дерево». І він побачить, де зараз Орда?» і куди прямує. Радогаст кивнув одному з молодих воїв, і той прутко помчав до старої груші, що одиноко стояла біля дороги. Про мертвого князя, здається, забули. Юрба, глухого моніла, всі розгубилися. Ждали, що скажуть княжичі і старішини. Але княжичі і старішини були не менше розгублені, ніж прості вої. І теж мовчали. Нарешті Радогаст підняв до неба руки, вигукнув звідчаїм. «О, боги! Що ж нам тепер робити? В такий час ми залишилися без князя!» Старішини теж звернулись до богів. «О, великий дащ Боже! І ти, грізний перуне, що нам робити?» Кий виступив наперед. «Треба обрати нового князя. Це перше, що нам слід зробити, час не жде».